Halloween-Spuk mit Hanni und Nanni. Ich hab ja schon genug Mühe, ich Ja, ja. ja. ja. ja. Guten, Morgen mhm. Guten Morgen, Mädchen! Guten Morgen, Frau, Frau Lemanski! So. Ich hoffe, ihr habt euch gut auf die heutige Stunde vorbereitet. Auf weia, hat die ne Laune! Äh, äh, Frau Lemanski? Was ist denn fürs? Sie hatten für heute doch ein neues Thema angekündigt. Mhm. Wie hätten wir uns denn darauf vorbereiten sollen? Wir wissen ja gar nicht, worum es geht. Na gut, dann kläre ich euch jetzt auf. Ab heute werden wir uns zweimal in der Woche der genaueren Betrachtung der gehobenen klassischen Literatur widmen. Oh. Also, ich weiß gar nicht, was... Ich gehe davon aus, dass du gerade etwas Konstruktives hierzu beitragen möchtest, Hilda, gut? Aber dann sprich auch bitte so laut, dass es alle hören können. Also... Was wolltest du gerade sagen? Also ich, ich, ähm, also ich wollte sagen, dass das sicher sehr, sehr, ähm, sehr interessant wird. Und schließlich lesen wir alle sehr gern. Das stimmt. Erfreulich, das zu hören. Meine Bemühungen scheinen also doch langsam Früchte zu tragen. <lacht> Trotzdem möchte ich vorsichtshalber erwähnen, dass es sich hierbei um Werke bekannter Dichter und Schriftsteller handelt, die Generationen von jungen Menschen inspiriert haben. Und nicht etwa um triviale Groschenromane oder anderen Schund. Mhm. Ach je, das klingt ja nicht wirklich spannend. Liebe Dani? Mensch, Mama, das ist doch Nanni. Also, was Nanni gerade sagen wollte, ist Naja, also um ehrlich zu sein, klingt das irgendwie nicht besonders spannend. Also, ich... Sinje, deine Kommentare sind hier vollkommen fehl am Platz. Du willst doch wohl hoffentlich nicht meine Kompetenz als Lehrkraft infrage stellen, oder? Aber nein, Mama, natürlich nicht. Entschuldige bitte. Oh, er nicht Ruhe! Verlust. Aber sofort! Oh Gott, nein! Oder wollt ihr heute Nachmittag einen zehnseitigen Aufsatz über Johann Wolfgang von Goethe verfassen? Ja. Na bitte. Geht doch. Frau Lemanski, die Klassenlehrerin der Klasse von Hanni und Nanni, war offensichtlich nicht allzu gut gelaunt aus den Herbstferien zurückgekehrt. Mucksmäuschen still saßen die Mädchen nun über ihren Büchern, um der angedrohten Strafarbeit zu entgehen. Doch das schien Frau Lemanski wiederum auch nicht recht zu sein. Wenn also eine kurzepische Haltung vorwiegt, spricht man vom... Ach, Jenny! Könntest ja. du bitte noch mal kurz zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe? – Also, ich, ich dachte …– Ja? – Wo ist denn …?– Was hast du gerade in deine Tasche gestellt? Jetzt zeig es mal her! – Nein! Das ist meine Tasche! – Ach, wirklich? – Ja! – Und dies hier ist meine Unterrichtsstunde! Also, her mit der Tasche! Jetzt bald? Ach, was haben wir denn da? Das Gespenst von Burg Felsenstein. So einen Schund liest du? Einen Groschenroman mit Gespenstergeschichten und dazu auch noch während des Unterrichts? Stämmst du dich denn gar? Oh, ich. ich, ich, ich ja. äh, Frau Lemanski! Also, ich Jetzt nicht, Hanni. Ich bin Nanni. Ich, ich wollte doch nur anmerken, dass sich doch auch schon der berühmte Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe... Der gute Johann Wolfgang von Goethe würde sich jetzt sicher im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was für einen Schund eure geschätzte Klassenkameradin da liest. Geister, Grusel und Spukgeschichten. das ist für jeden Intellekt eine absolute Beleidigung. Also ich fände es höchst spannend und zugleich auch sehr lehrreich, wenn wir auch mal in unserem Literaturunterricht dieses Thema aufgreifen könnten. Ja, denn schließlich hat doch auch schon Johann Wolfgang von Goethe in seiner Ballade der Zauberlehrling über Geister geschrieben. Er wäre sicherlich zutiefst betrübt, wenn er dieses harte Urteil von Ihnen hätte mit anhören müssen. Sag mal, wie redest du denn mit mir, Nanni? Willst du mich etwa belehren? Solche Frechheiten muss ich mir ausgerechnet von dir nun wirklich nicht bieten lassen. Aber ich, äh Tja, um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass die Stunde jetzt vorbei ist. Euer unmögliches Benehmen hätte ich keine Sekunde länger ertragen. Bis morgen habt ihr alle das Gedicht auf Seite 17 auswendig gelernt. Ich werde euch abfragen. Oh, ein Gedicht. Oh, oh Gott, das hat geknallt. Was war das denn? wirklich ja. sauer ja, Erstmal rausgehen und Luft schnappen. Mhm. Die Luft hier drin ist ja immer noch zum Schneiden. Das schnürt mir glatt den Hals zu. Das Treffen hätte selbst ich das nicht ausdrücken können. Gehen wir erstmal nach draußen. Mhm. Ja, ja. Ach, ich muss so. Am Nachmittag saßen die Mädchen im Gemeinschaftsraum und sprachen noch einmal ausführlich über den Vorfall im Literaturunterricht. Es ließ ihnen einfach keine Ruhe, dass die Lehrerin Jenny so ungerecht behandelt hatte. Das ist so also das war echt so schlimm. Ja, so nicht, so ich nicht Ach, endlich Freizeit. Dieses blöde Gedicht war ganz schön schwer zu lernen. Das Mir stimmt. raucht jetzt noch der Kopf. Und das Ganze bloß, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass auch ihr geliebter Goethe selbst das Thema Geister aufgegriffen hat. Ja, das ja, war so. ziemlich schräg. Ah, reich mir doch bitte mal die Schiffstüte rüber. Ich brauche jetzt dringend Nervennahrung. Hier, bitte. Mensch, Sinje, hm? ich will hm? ja nichts Falsches sagen, aber heute war deine Mutter wirklich biestig. Und das ist noch ziemlich harmlos ausgedrückt. Ja, ich weiß. Ihr habt auch vollkommen recht. Ich fand es unmöglich, wie sie die arme Jenny runtergemacht hat. Mhm. Und Nanni wurde ja auch noch ziemlich böse angefaucht. Genau. Ja, ne, ich, ich war ja auch selbst schuld daran, dass der Limanski mich erwischt hat. Mhm. Aber der gruselroman war so spannend, dass ich einfach wissen musste, wie es weitergeht. Und du warst so in die Geschichte vertieft, dass du alles um dich herum vergessen hast. Stimmt's? Ja, Treffer versenkt, Hilda. In Gedanken befand ich mich gerade in einer toten Gruft. Nee. Stockdunkel <lacht> und voller Spinnweben, nee. die sich in meinen Boah. Haaren verfingen und mein Gesicht berührten. <lacht> <lacht> Typisch, Hilda. Aber trotzdem fand ich es nicht gerade die feine dich vor der gesamten Klasse so lächerlich zu machen. Nein, das finde ich ja nicht. auch. Richtig demütigend war das. Tja, obwohl ich deine Mutter sonst wirklich sehr schätze und bewundere, Senior. Danke für dein Mitgefühl, Ellie. Ihr, ihr wisst ja, dass ich eigentlich nicht auf den Mund gefallen bin. Aber als sie plötzlich so über mich herfiel und mir den Ranzen aus der Hand riss, hat es mir für einen Moment doch wirklich die Sprache verschlagen. Hm. Und wie sie Nanni angemacht hat. Also das geht ja wirklich gar nicht. Ich fand es auch unfair, was meine Mutter gesagt hat. Aber ihr wisst ja, dass mit ihr nicht zu so spaßen ist, wenn sie schlechte Laune hat. Trotzdem, ich laufe doch auch nicht herum und lasse meine Unzufriedenheit an anderen aus. An unschuldigen kleinen Schulmädchen, wahren Unschuldsengel. Oh ja. ja, ja. Trotzdem. Ich hab mich immer noch nicht beruhigt. Ach, geht mir genauso, Hanni. Ach, wollen wir jetzt nicht mal über was anderes reden? Frau Lemanski ist, wie sie ist. Und diese Diskussionen führen sowieso zu nichts. Hm. Lasst uns mal lieber über die nächste Woche sprechen. Hm? Nächste Woche? Was ist denn da? Na, was wohl. Halloween, Halloween. Ja, ja. Mann, das, das habe ich ja vollkommen vergessen. <lacht> da sieht man mal, wie dich der Literaturunterricht heute Morgen durcheinandergebracht hat. <lacht> Die Nacht der Geister und Dämonen, mein Spezialgebiet. <lacht> Nicht nur deines, Jenny. Wollen wir an Halloween nicht was ganz tolles machen? Also, ich hätte da schon eine Idee. Ja? Na, dann los raus damit, Hilda. Also, wäre es nicht herrlich, wenn wir dieses tolle Fest mit einer heimlichen Mitternachts-Halloween-Geisterparty auf dem oh. Dachboden feiern würden? Ja! Oh, ja. ja, toll. ja tolle Idee. Oh ja, mit gruseligen Verkleidungen. <lacht> da bekommt der Begriff Begeisterung ja eine ganz neue Bedeutung. Oh, ja. <lacht> Wie begeistert als entgeistert? Das Ich nämlich sein, wenn es mir zu gruselig wird. Keine Sorge, Ellie. Mein Vorrat an Kunstblut ist längst aufgebraucht. Oh. Ja, da bin ich ja beruhigt. Und was gibt es zu essen? Geröstete Fledermausflügel? <lacht> Oder lieber Froschaugen in oh, das oh, Spiel. <lacht> Ich kriege jetzt schon einen Brechreiz. Ach, Ellie, ist doch nur Spaß. Ich habe noch einen Schokoladenkuchen von meinem letzten Paket übrig. Den würde ich freundlicherweise zur Verfügung stellen. Sehr großzügig, Bobby. Aber nur, wenn nächste Woche das Verfallsdatum noch nicht abgelaufen ist. Ich verzichte freiwillig. Damit ist also die Nachspeise gesichert. Ich schlage vor, wir besorgen noch Würstchen mit Kartoffelsalat mhm. und natürlich Limonade. Oh ja, das und dann das zum Knabbern. Oh, ja. Knabbern. Chips und Chips. Ja. ich bringe unseren CD-Player mit, damit wir tanzen können. Ja, oh. super. Ja, und irgendwo auf dem Speicher, da müsste noch die Deko von unserem letzten Krimi-Dinner rum. Ach, super. Ja. Ich schau nachher gleich mal nach. Ja, ja. super Idee. Das passt perfekt zu Halloween. Hilfst du uns in meiner der Verkleidung, Elli? Du kannst doch so toll nähen. Na klar, mach ich gerne. Als was willst du denn gehen? Na, als Gespenst natürlich. Und ich bin ein Vampir. Und du, Ellie? Ja, keine Ahnung. Irgendetwas mit einem schönen Kostüm. Mhm. Oh. Geh doch als Prinzessin, die vor den Geistern flieht. Oh ja, und wir versuchen, sie ordentlich zu erschrecken. Ja, bist du wahnsinnig? <lacht> Ihr wisst doch genau, wie schreckhaft ich bin. Ich kreisch doch vor Angst, das ganze Haus zusammen. Ja, du <lacht> wirst das Opfer. Oh, toll. Oh. Ach herrje, es ist ja schon gleich fünf. Was ist denn, Sinje? Ich muss schnell los. Ja. Meine Mutter will irgendwas mit mir besprechen und Aha. sie mag's doch gar nicht, wenn ich zu spät komme. Ja. Also, bis später! Ja, bis ja, später! Lass dich ja. nicht ärgern! Ja. Hanni und Nanni warfen sich einen bedeutungsvollen Blick zu, als Sinje so überstürzt den Gemeinschaftsraum verließ. Was die beiden wohl so Wichtiges zu besprechen hatten? Sinja eilte durch die Gänge zum Zimmer ihrer Mutter und klopfte an die Tür. Ja, bitte. Da bin ich, Mama. Und ausnahmsweise mal pünktlich. Jetzt schließ bitte die Tür, setz dich, ich muss mit dir reden. Worum geht's denn? Langsam, eins nach dem anderen. Vorerst muss ich dich davon unterrichten, dass ich heute nicht in bester Verfassung und daher ziemlich dünnhäutig bin. Und daran trägt auch eure heißgeliebte Jenny eine gewisse Mitschuld. Ähm, wie meinst du das? Also gut, mir ist gestern Abend ein lukratives Filmangebot durch die Lappen gegangen. Anscheinend hat mir eine zweitklassige Schauspielerin die Rolle vor der Nase weggeschnappt. Das tut mir leid, Mama, ehrlich. Spar dir dein Mitgefühl, das macht es nicht besser. Ich sollte in einer internationalen Produktion eines Gruselfilms mitspielen, hatte mich schon ausgiebig mit der Rolle befasst, wurde aber gestern Abend unvermittelt von dem Produzenten eiskalt abserviert. Aber was hat denn Jenny damit zu tun? Ist diese Frage ernst gemeint? Ja. Wenn ein geliebtes Haustier von dir sterben würde, angenommen ein niedliches Kätzchen... Würde es dir da gefallen, wenn eine gute Freundin von dir danach in ein Katzenbuch vertieft wäre und dir ständig dabei vorschwärmen würde, wie niedlich diese Tiere sind? Ich verstehe nicht ganz das. Anhand dieses Beispiels wollte ich dir nur vor Augen führen, wie es sich nach so einer Demütigung für mich angefühlt hat. Jenny heute Morgen ausgerechnet beim heimlichen Lesen einer Grusellektüre zu erwischen. Da kommt ja wohl jedem die Galle hoch. Aber ist dieses Beispiel nicht ein wenig weit. Ich bin her noch nicht fertig. Hannis oder Nannis anschließende Verteidigungsrede hat mich noch weiter zur Weißglut gebracht. Ich bin nicht bereit, mich in meinen Obrigkeitsrechten beschneiden zu lassen und dulde es noch weniger, wenn man vor versammelter Mannschaft meine Autorität untergräbt. Ach, Mama. Und weshalb hast du mich nun hierher bestellt, Mama? Als Lehrerin stehe ich in der Pflicht, meine Schülerinnen auch Vernunft zu lehren und ihre Wünsche und Befindlichkeiten stets ernst zu nehmen. Mhm. Deine Klassenkameradinnen, insbesondere die Nanni, wollen mehr über Geister und übersinnliche Phänomene erfahren, schön? Das können sie haben. Doch dafür benötige ich deine Mithilfe, mein Kind. Und inwiefern? Vielleicht war der heutige Vorfall im Unterricht sogar vorherbestimmt. Zumindest habe ich mir inzwischen schon ausführlich Gedanken darüber gemacht, wie und wann wir deine Mitschülerinnen mit unserer Inszenierung konfrontieren werden. Was? In wenigen Tagen ist Halloween. Mhm. Der ideale Zeitpunkt deiner Mutter, endlich einmal zu beweisen, dass das schauspielerische Talent auch in dir steckt, Sinje. In mir? Vorerst unterliegt dieses Vorhaben jedoch absoluter Geheimhaltung. Also ich weiß nicht, Mama. Irgendwie habe ich bei der ganzen Sache ein komisches Gefühl. Die Mädchen sind doch meine Freundinnen. Und wenn ich hinter deren Rücken mit dir... Ach, willst du mir dafür jetzt etwa in den Rücken fallen, oder was? Nein, nein, nein. Was verzierst du dich denn so? Dafür gibt es nicht den geringsten Grund. Ich verspreche dir, wenn du dich genau an meine Regieanweisungen hältst, wird das, was ich vorhabe, für alle Beteiligten ein Mordsvergnügen. Und da bist du dir wirklich sicher, Mama? Habe ich dich jemals enttäuscht? Na ja... Die Voraussetzung für das Gelingen unserer Aktion ist natürlich, dass du, wie gesagt, deinen Klassenkameradinnen gegenüber absolutes Stillschweigen bewahrst. Hm. Sonst wäre der Spaß nur halb so groß. Also was ist? Bist du dabei? Ohne zu wissen, was du genau vorhast? Ich dich noch einen Tag in Geduld, mein Schatz. Bis dahin muss meine Idee noch reifen. Aber eins, das ist jetzt schon sicher. Du wirst stolz sein auf deine Mutter und ich auch auf dich, wenn du mich bei diesem Vorhaben unterstützt. So. Also. also schön, ja, ja, ich bin dabei. Oh, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Schließlich bist du ja nicht umsonst, meine Tochter. Mhm. <lacht> Frau Lemanski triumphierte und wähnte sich in Sicherheit. Sie und Sinje konnten ja nicht ahnen, dass Hanni und Nanni ihrer Klassenkameradin heimlich gefolgt waren und jedes Wort hinter der Tür belauscht hatten. Am Abend warteten die Zwillinge voller Ungeduld, bis Sinje ins Bett gegangen war und berichteten dann den anderen von Frau Lemanskis Plan. Ihr das wieder gemacht habt, Zwillinge. Ja. Hattet ihr eine Vorahnung oder wie seid ihr darauf gekommen, dass Frau Lemanski irgendwas vorhat? Ach ja. Quatsch, ich habe Sinja einfach angesehen, dass da irgendwas im Busch war. Ach so. Sie kennt ihre Mutter schließlich am besten. Ja. Ja. Nicht ja. zu fassen. Unsere Klassenlehrerin will uns einen Streich spielen. Ja. Da muss sie aber früher aufstehen. <lacht> Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was sie und Sinja vorhaben. Mhm. Und wie sollen wir das anstellen? Mhm. Wir können sie ja nicht auf Schritt und Tritt verfolgen. Hm. Wir müssen eben Augen und Ohren offen halten, Mädels hm. und öfter mal an Frau Lemanskis Zimmer vorbeigehen. So <lacht> <lacht> Genau. Wir kriegen das schon irgendwie raus. Und wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir eben Sinje überzeugen uns die Wahrheit zu sagen. Hm. Na, ich hoffe dazu kommt es nicht. Also die arme Sinje tut mir echt leid. Und wir können sie auch nicht zwingen ein doppeltes Spiel zu treiben. Hm. Wir werden einfach versuchen, sie so weit wie möglich da herauszuhalten. Ja. Damit sie keine Probleme mit ihrer Mutter bekommt. Ja, Na, wenn das mal gut geht. Ja. Früher als vermutet warf der Zufall den Mädchen den passenden Ball zu. Als Fiss am nächsten Nachmittag die Fütterung der beiden Pferde Max und Sternchen übernahm und anschließend den Stall verließ, entdeckte sie Sinje und ihre Mutter im Schulgarten. Frau Lemanski blickte sich immer wieder um, als befürchtete sie beobachtet zu werden. Neugierig schlich Fiss den beiden hinterher, versteckte sich hinter einem Ginsterbusch, Und lauschte. Warum blickst du dich denn andauernd um, Mama? Keine Fragen jetzt. Setzen wir uns auf die Bank. Dann wirst du alles erfahren. Okay. Und du hast deinen Freundinnen auch wirklich kein Wort über unser Treffen erzählt? Nein, meine Lippen waren versiegelt, wie du es wolltest. Gut. So, kommen wir also gleich zur Sache. Ist dir der Name Cerberus ein Begriff? Cerberus? Nee, nie gehört. Wer oder was soll das sein? Ein Höllenhund aus der griechischen Mythologie. Der Sage nach besaß er meist drei Köpfe. Sein Bellen klang metallisch und sein Atem war tödlich. Und diese Bestie werden wir an Halloween zum Leben erwecken. Genauer gesagt, du, mein Kind. Äh, wie meinst du das? Bevor wir uns, wie von dieser Bobby angeregt, im Unterricht näher mit dieser Sagengestalt befassen, bieten wir Ihnen ein Schauspiel, das Sie bestens auf den Lehrstoff einstimmen wird. Und was würde meine Aufgabe bei der Inszenierung sein? Pass auf, die Sache wird folgendermaßen über die Bühne gehen. Am Abend des 31. Oktober wirst du in meinem Zimmer in den Kleiderschrank steigen. Aha. Ich werde dich damit einschließen, dann ziehe ich den Schlüssel ab, laufe zu deinen Freundinnen und schlage in größter Panik Alarm. Alarm? Mhm, so ist es. Wie von Sinnen werde ich etwas von einem Höllenhund stammeln, der wie aus dem Nichts in meinem Zimmer aufgetaucht ist und mich mit seinen spitzen Reißzähnen beinahe umgebracht hätte? Ein Höllenhund, Mama. Bist du sicher, dass dir die Mädchen dieses Märchen abkaufen werden? Du solltest mein schauspielerisches Talent niemals unterschätzen, Sinje. Um meine Glaubwürdigkeit zu untermauern, werde ich mir vorher noch die Haare zerzausen oh. und nur unter größten Anstrengungen die Worte herausbringen, die deine Freundinnen dazu bewegen sollen, mir in mein Zimmer zu folgen. Was willst du denen denn erzählen? Dass es das mir nur mit einem Trick gelungen wäre, Cerberus in meinen Schrank zu locken und er nun darin gefangen ist. Ah, langsam verstehe ich. Mhm. Aber warum solltest du ausgerechnet zu den Mädchen laufen, anstatt zuerst die Direktorin und die Lehrerin zu informieren? Das würden sich doch meine Freundin als allererstes fragen. Meinst du nicht? Als erstes wird deinem Kameradinnen gar keine Zeit zur Verfügung stehen, sich über solche Nichtigkeiten Gedanken zu machen, weil ich sie in Sekundenschnelle mit meiner Panik anstecken werde. Und zweitens wird es keine Möglichkeit geben, bei meinen werten Kolleginnen Alarm zu schlagen, da sie an dem besagten Abend allesamt außer Haus sind. Äh, wie jetzt? Das gesamte Lehrerinnenkollegium besucht am 31. Oktober das Operettenhaus in der Innenstadt und wird erst gegen Mitternacht wieder zurück sein. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Jetzt weißt du Bescheid. Gut, und wie geht es dann weiter? Sobald ich deine Freundin in mein Zimmer gelotst habe, kommt dein schauspielerisches Talent zum Tragen. Du wirst wie wild im Schrank herumtoben und mit deinen Fingernnägeln an den Schranktüren kratzen. <lacht> Dazu wird aus dem Innern ein bedrohliches Fauchen, Bellen und äh? Knurren zu hören sein. Mama, bei aller Liebe, das Toben und Kratzen würde für mich keine Schwierigkeit sein. Das traue ich mir schon zu. Aber spätestens wenn ich zu bellen und zu Knurren anfangen würde, würde der Schwindel sofort auffliegen. Das ist doch das reinste Kasperletheater. Das denkst auch nur du. Mhm. Im Lehrerzimmer bin ich auf ein altes Tonbandgerät gestoßen, dazu noch auf mehrere Tonbänder. Darunter befindet sich eins, auf dem sich die Laute eines äußerst unangenehmen Kampfhundes befinden. Du wirst die Aufnahme zur Begleitung deiner Inszenierung in dem Schrank abspielen, mein Kind. Ich garantiere dir, dass deine Kameradinnen vor Angst schlottern werden. Das ist aber wirklich durchtrieben, Mama. Tja, gekonnt ist eben gekonnt. Und wie würde es dann weitergehen? Die Angst wird sich unter den Mädchen steigern, das versichere ich dir. Und sobald sie nicht mehr zu ertragen ist, werde ich den Schrankschlüssel hervorziehen und ankündigen, die Bestie aus ihrem Gefängnis zu befreien, um mich todesmutig dem Kampf zu stellen. Und, und, und dann? Werde ich den Schrank öffnen, aus dem du herausspringen und uns ein fröhliches Halloween-Fest wünschen wirst. Ja, das hört sich irgendwie gut an. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Was meinst du damit? Ich meine. Was meinst du damit? Nun ja, eigentlich dürfte ich es dir ja gar nicht verraten. Und die Mädchen werden mir bestimmt den Kopf abreißen, wenn ich es dir. Wie geht's heraus damit? Wovon sprichst du? Wenn du an dem besagten Abend Alarm schlagen würdest, mhm. werden wir Mädchen nicht auf unseren Zimmern sein, weil wir. Naja, ich meine. Äh, du meinst was? Wir hatten vor, auf dem Dachboden eine heimliche Halloween-Party zu feiern. Und daher... Auf dem Dachboden eine heimliche Halloween... So, so. Was guckst du so komisch, Mama? Das mit der Party habe ich jetzt überhört. Offiziell durfte ich diese nämlich gar nicht dulden. In diesem Fall aber... Ja? ...bin ich dir für diesen Hinweis äußerst dankbar. Somit werde ich mich am 31. Oktober also auf den Dachboden hinauf bemühen müssen. Aber das wird dem Schauspiel keinen Abbruch tun. Ganz im Gegenteil. Gut, aber ich müsste mir bis dahin noch genau überlegen, wie ich mich während der Party unbemerkt davonschleichen könnte, um dann in deinen Schrank zu schlüpfen. Sag mal, weshalb verwendest du ständig die Worte könnte, würde, müsste? Ja. Du willst mir doch nicht etwas zu verstehen geben? Dass du dir noch nicht sicher bist, mich bei diesem Vorhaben zu unterstützen? Naja... Um ehrlich zu sein, die Mädchen sind meine Freundinnen. Und wenn ich jetzt mit dir heimliche Sache mache, um Mir ist es sehr wichtig, dass wir zwei ein Team sind, Sinje. Das erwarte ich von dir. Doch wenn du deinen Freundinnen den Spaß verderben willst, werden sie es dir sicherlich sehr übel nehmen. Übel nehmen? Wie meinst du das? Ich dachte, sie sollen mit dieser Inszenierung überrascht werden. Das ist zweifelsfrei richtig. Doch ich spreche in diesem Fall nicht von unserem gemeinsamen Schauspiel, hm? sondern von eurer geplanten Halloween-Party. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Dann muss ich wohl deutlicher werden. Ja. Wenn du uns um das Vergnügen bringen willst, deinen Klassenkameradinnen eine unterhaltsame Lehre zu erteilen, werde ich euch im Gegenzug um das Vergnügen bringen, eure halloween party zu feiern und diese im Vorfeld schlichtweg verbieten. Aber... Aber das ist ja... Hm, eine Hand wäscht die andere. Ich setze auf Diplomatie und überlasse dir die freie Entscheidung. Zwei Halloween-Freuden oder keine. Also schön. Ich mache mit. Das wusste ich. Mantel. In deinen Adern fließt eben doch das echte Lemanski-Blut. Aber jetzt lass uns reingehen. Hier draußen ist es mir entschieden zu kalt. Okay. Das ist ja alles sehr, sehr interessant. Das Herz begann aufgeregt zu schlagen. In Windeseile trommelte sie ihre Freundinnen zusammen, um ihnen zu berichten, was sie gehört hatte. Auf der Wiese hinter dem Tennisplatz waren sie ungestört. Und so saßen sie kurze Zeit später sprachlos auf dem Rasen und hörten sich an, was Fiss zu erzählen hatte. Ja, und nachdem Sie uns mit diesem Höllenhund zu Tode erschreckt haben, wollen Sie uns fröhlich ein schönes Halloween-Fest wünschen. Oh, ja, Ach, ja. Alle Achtung. Hm. So viel Einfallsreichtum hätte ich der Lemanski gar nicht zugetraut. Mhm. Mhm. Ganz schön durchtrieben. Aha. Aber auch sehr originell. Mhm. Aber wenn man bedenkt, welche Beweggründe Sinjes Mutter dazu veranlasst haben, uns diesen Streich zu spielen, kann ich mich nur wundern. Mhm. Wie meinst du das, Nami? Mhm. Na ja, wir haben das Gespräch ja hinter der Tür belauschen können. Ja. Frau Lemanski geht es bei dieser Aktion einzig und allein darum, ihren gekränkten Stolz wieder aufzupolieren. Hm. Dass ich sie aus ihrer Sicht vor der ganzen Klasse gemaßregelt habe, scheint ihr noch immer ein gewaltiger Dorn im Auge zu sein. Ja, wo hm. du mich doch nur vor ihr verteidigen wolltest. Hm. Ein völlig normales Verhalten unter Freundinnen. Genau, Klar. aber so weit denkt die Lemanski gar nicht, Jenny. Die ganze hm. Welt scheint sich nur um sie zu drehen. Ja, oh. und die arme Sinne muss bei der Sache mitmachen. Hm. Tja, sie hm. hat leider keine andere Wahl. Entweder sie belügt ihrer Mutter oder uns. Stimmt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Frau Lemanski ihre Tochter so unter Druck setzt. Hm. Also fällt unsere Mitternachts-Halloween-Geisterparty jetzt aus? Was? Nein, so Nein! Nein. Auf keinen Fall. Hast du nicht gehört? Die gesamte Lehrerschaft ist an dem Abend nicht da. So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Genau. Und wir werden Frau Lemanski eine Lektion erteilen und sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Das klingt aber verdammt nach Ärger. Was hast du vor, Nanny? Ach, keine Angst, Hilda. Wir werden unsere liebe Klassenlehrerin nur ein wenig auf den Arm nehmen. Mhm. Und ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Den hm? Lemanski auf den Arm nehmen, der ist doch viel zu schwer. <lacht> also, ich bin dabei. Los, erzähl schon, Nanni. Wir drehen den Spieß einfach um. Aha. Mhm. Frei nach Goethe. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. <lacht> ich verstehe nur Bratkartoffel mit Spiegeleis. Und Fiss als Geist ist auch dabei. Das ist aber keine Zeile aus Goethes Zauberlehrer. Also, vorerst nur so viel. Alles, was wir brauchen, ist ein Zweitschlüssel für Frau Lemanskis Kleiderschrank. Okay, wenn nichts. Einen Zweitschlüssel zu organisieren, war das geringste Problem. Denn auf dem Dachboden gab es einen baugleichen Schrank, dessen Schlüssel auch zu Frau Lemanskis Kleiderschrank passte. Doch was genau hatten die Mädchen damit vor? Am Abend des 31. Oktober war es endlich soweit. Die Mitternachts-Halloween-Geisterparty musste natürlich wie geplant stattfinden. Schon allein, damit die Lehmanskis keinen Verdacht schöpften. Also hatten die Lindenhof-Mädchen klammheimlich den Dachboden dekoriert, für die Verpflegung gesorgt, und auch der versprochene Schokoladenkuchen stand bereit. Nach und nach trudelten die Freundinnen in ihren Kostümen ein, nachdem die Uhr elfmal geschlagen hatte. Sinja hatte nicht die geringste Ahnung, was die Mädchen vorhatten, ließ sich aber wiederum auch nicht anmerken, was sie und ihre Mutter ausgeheckt hatten. Oh, was für ein herrlicher Anblick, Mädels, ihr seht ja alle zum Fürchten aus, naja, bis auf die Prinzessin. Eine attraktive prinzessin Twist. <lacht> Offensichtlich hat sich hier jeder als das verkleidet, was ihm am besten zu Gesicht steht verehrte Kröte. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und du bist offensichtlich ein Zauberer, Nanni? Dich daneben ist auch vorbei, du alte Buckelhexe, Hilda. Ich bin ein Zauberlehrling. Ach so. Und einen Besen habe ich auch dabei. Ah, <lacht> da kannst du viel. Er hört auf meinen Befehl. Also nehmt euch in Acht. <lacht> oh, oh, <lacht> Sag mal, Hanni, Hat Jenny nun doch noch kunstblut für dich gefunden? Leider nicht, mhm. aber ich habe rote Lebensmittelfarbe genommen, die schön von meinen Vampirzähnen heruntertrampfen kann. Vampir. Gut <lacht> Idee! Ich gehe als Gespenst, <lacht> wie man unschwer in meinen toten Augen erkennt. <lacht> Danke nochmals für die Leuchtfarbe, Elli. Zusammen mit dem schwarzen Tischtuch siehst du super gruselig aus. Und du kannst im Dunkeln mit Hilda um die Wette spuken. Ganz genau. Ja, Klasse. Ein Skelett, Hilda. Was man doch aus einem alten Trainingsanzug zaubern kann. Also ich habe aus dem Biologiebuch ein Skelett abgepaust und es dann mit Ellies Farbe auf den Stoff gemalt. Tolle Idee. Sie sieht super aus, Hilda. Danke. Und du, Senje? Bist du ein Geist? Klasse, du siehst richtig durchsichtig aus. Ja, Stimmt. Ich. Was macht die weiße Schminke? Und Hilde hat mir blaue Adern aufgemalt. Grüße ins Jenseit. Ja, werde ich ausrichten. Und, wie findet ihr meine Verkleidung? Hm. Ja. Die aufgemalten Nähte auf deiner Stirn, die sind jedenfalls sehr gelungen. Ja. Lass mich raten. Frankensteins-Monster? Du hast es erfasst! Oh! Oh! Oh! Das ist gelähnt. Ich, ah, ich steu <lacht> auf dem Jenseits! <lacht> vor lauter Grusel der Appetit vergeht. Wer möchte Würstchen mit Kartoffelsalat? Oh, ich. Oh, <lacht> dachte, wir fangen gleich mit Bobbi Schokoladenkuchen an. Ja, nicht, ja, Jenny. Oh. Der wird aufgehoben bis zum Finale dieses Gruselfestes. Oh. Ah, das Finale. Mhm. Ja. Okay. Rennen ins Buffet. Ja, mehr ja, Würstchen. <lacht> <Durstchen. Durstchen. lacht> Langsam rückte der Zeiger der Uhr auf Mitternacht zu. Die Mitternachts-Halloween-Geisterparty war ein großes Vergnügen. Die Mädchen tanzten, scherzten miteinander und waren bester Laune. Hanni hatte ihren Freundinnen gerade eine furchterregende Vampir-Performance präsentiert, als Fiss plötzlich aufgeregt in Richtung Tür deutete. Sita, ja. oh, was ist denn? Wie wir es uns gedacht haben, Sinja hat sich gerade klammheimlich aus dem Staub gemacht. Ach oh, ja. Ein Glück. Ich musste mich total verstellen, damit sie nichts merkt. Dann kann es jetzt losgehen. Ja? Jenny, Fiz, ja. hinterher. Aber vorsichtig, damit ihr nicht Trollemanski in die Arme lauft. Ja. Habt ihr den Schrankschlüssel? Ja. Hier. Komm, Fiz. Ab durch die Mitte. Okay, ich bin bereit. Und Hände weg vom Kuchen, <lacht> <lacht> okay, wir lassen hier was über. So, und nun warten wir, bis Rollemansky kommt und tun da ganz erschrocken. Ja. Und wenn ich meine erschrocken, dann bedeutet das, reagiert nicht zu übertrieben. Okay. Passt euch der Situation an. Mhm. Sinjes Mutter darf auf keinen Fall den Braten riechen, dass wir Bescheid wissen. Sie ist schließlich eine großartige Schauspielerin. Beweisen wir ihr, dass auch wir nicht von gestern sind. Mhm. Wir müssen oscarreif agieren. Ja. Kriegen wir das hin? Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ich ja. würde so etwas von erschrocken sein. Ja, das erwarte ich vor allem von dir, Elli. Hm? Weniger kann manchmal mehr sein. Ja. Mhm. Ich werde mein Bestes geben. Was aber, wenn Frau Lemanski der Theobald erzählt, dass wir hier nachts eine Party feiern? Keine Sorge, Ellie, das wird sie doch nicht tun. Dann ginge doch ihr Plan nicht auf. Genau. Sie kann unserer Tirex ja schließlich nichts von einem Höhenhund erzählen. Ja hm, dann. Mit klopfendem Herzen hatte sich Sinje von der Party davongeschlichen und begab sich auf direktem Wege zum Zimmer ihrer Mutter. Fis und Jenny, die ihrer Freundin unauffällig gefolgt waren, hielten sich wie verabredet im Hintergrund und beobachteten aus vorerst sicherer Entfernung das weitere Geschehen. Da bist du ja endlich... Ich dachte schon, du würdest kneifen. Jetzt komm rein. Ja. Wie ist die Stimmung da Grauenhaft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Halloween-Party ist ein voller Erfolg. Umso besser. Je ausgelassener die Mädchen feiern, desto stärker wird der Kontrast, den wir ihnen zu bieten haben. Bist du bereit? Wenn es unbedingt sein muss. Wir ziehen die Sache jetzt durch, mein Kind. Wie geplant. Es ja. gibt kein Zurück. »Halte dich exakt ans Drehbuch. Mhm. Die Inszenierung muss reibungslos ablaufen. Und achte auf mein Stichwort. Sobald du von mir den Satz vernimmst, ich stelle mich der Gefahr und ich danach die Schranktür öffne, kommt dein großes Finale.« »Okay.« »Okay. Dann zeig doch mal ein bisschen mehr Begeisterung. Das ist die Chance deines Lebens, deinen Freundinnen endlich einmal zu beweisen, dass du eine echte Limbanski und ebenfalls eine talentierte Schauspielerin bist.« Also vermassel es jetzt nicht. Husch, in den Schrank mit dir. Ja. Und sobald ich die Türen verschlossen habe, wartest du exakt noch zwei Minuten. Dann schaltest du das Turnbandgerät ein und bringst dich schon mal in Form. Mhm. Wenn ich mit dem Mädchen hier unten eintreffe, muss das Gepolter schon von Weitem zu hören sein. Okay. Du kannst dich auf mich verlassen, Mama. Und jetzt heißt es Hals- und Beinbruch. Lieb alles, meine Tochter. Ja. Nachdem Frau Lemanski auf dem Flur nicht mehr zu sehen war, traten Fis und Jenny in Aktion. Sie eilten in das Zimmer der Lehrerin. Jenny zog den Zweitschlüssel aus der Tasche ihres Kostüms und öffnete damit kurzerhand den Kleiderschrank, in dem Sinje, bereit für ihre bevorstehende Show-Einlage, unruhig verharrte. So. Überraschung! Aber was hat das? Ich meine... Halloween, Sinje. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Oh Gott, euer Drehbuch wurde spontan <lacht> umgeschrieben. Los, raus aus dem Schrank! Was hat das so Und was habt ihr vor... Woher wisst ihr überhaupt das? Keine Sorge, Sinje. Der Halloween-Spaß wird nicht vermasselt. <lacht> Nur ist es jetzt so, dass wir die Regie übernehmen? Mhm. Nicht wir werden die Zuschauer dieses Events sein, sondern deine Mutter. Und deshalb wirst du mir gleich in den Nebenraum folgen. <lacht> Ihr seid doch wahnsinnig, wenn meine Mutter... <lacht> ja. für lange Diskussion ist jetzt keine Zeit. Geh <lacht> okay, jetzt mit Jenny nach nebenan und vertrau uns einfach. Ja. Ich muss jetzt in den Schrank da. <lacht> ja, also schön. Jetzt mach die Türen zu und schließ ab, Jenny. Ja, verstanden. Hast du den Stimmverzicker parat? den genialen Schatzartikel deines Bruders vergessen haben. Ich habe die Funktion vorhin noch mal überprüft. Alles Bestens. Und jetzt macht so! Ja. Ja. Toi, toi, toi! Komm jetzt in hier, los! Ja. So. Und jetzt können wir nur hoffen, dass deine Mutter mich und Fis nicht vermisst, wenn sie den anderen die Geschichte vom Höllenhund erzählt. Oh, Jenny, ist das mir so peinlich. Meine Mutter hat mich zu dieser Nummer gezwungen. Ach, das wissen wir doch. Und ein Gutes hat die ganze Sache, ja. Mit einer Persönlichkeit wie Elke Lemanski wird es nie langweilig. Und wie habt ihr denn überhaupt herausgefunden, was sie vorhat? Ah, die Wände in Lindenhof haben eben alle Ohren. Ja. Und was habt ihr jetzt vor? Abwarten, Sinje. Es wird nicht mehr lange dauern. Kurz vor Mitternacht steuerte die Mitternachts-Halloween-Geisterparty ihrem Höheport zu. Elli hatte gerade den gesamten Inhalt der Ketchupflasche über Hilda ausgeschüttet, als die Tür des Dachbodens aufgestoßen wurde und Frau Lemanski mit zerzaustem Haar und schweißnassem Gesicht hereingestürmt kam. Hallo, Es ist, ist der Horror. Er hätte mich beinahe Was? So umgebracht. Was? Er so umgebracht, Elli, mach doch mal die Musik auf. Ja. Durchdrehen. Ich, ich zweifle an meinem Verstand. Ich hätte Ach, doch nie gedacht, dass es diesen Cerberus wirklich gibt. Was aber Ja, er sprang plötzlich durch das geöffnete Fenster und fletschte seine spitzen Reißzähne. Oh, der Mann, die gewöhnen sich doch erstmals. Mein Gott, noch mal, Was hört ihr mir denn überhaupt dann? zu? Ach, Mensch. Der Höllenhund befindet sich in meinem Zimmer. Die blutunterlaufenen Augen, er ja, hat drei Köpfe. Ich konnte ihn mit einem Trick in meinen Kleiderschrank locken und zusperren. Aber jetzt wütet er darin herum. Er ist eine, eine, eine Bess hier. Frau Lemanski, sind Sie sicher, dass Sie nicht nur schlecht geträumt haben? Hört doch endlich auf damit. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ihr müsst mir glauben. Und wenn wir hier noch länger untätig herumstehen, kann ich für nichts mehr garantieren. Dieses Monster hat enorme Kräfte. Und lange wird der Kleiderschrank der Wucht nicht mehr standhalten. Ja, aber was können wir denn tun? Ihr kommt Oder mit was? in mein Zimmer. Und falls es nur ein Albtraum gewesen ist, umso besser... Aber ihr müsst mitkommen, ich flehe euch an. Klar, wir werden mitgehen, Frau Lemanski. Obwohl ich mir noch immer nicht vorstellen kann, dass ein Höllenhund Der, der, der, der, der Cerberus! Der Hellen der, und der griechischen Mythologie ist kein Mythos, Honey. Was? Nun kommt doch endlich! Ja! Also, gehen wir. Hört ihr es? Oh, das ist ja entsetzlich. Frau mhm. Limanski, sind Sie denn sicher, dass der Höhlenhund nicht aus dem Schrank herauskommen kann? Sicher ist gar nichts, Hilda. Die Gesetze der Logik sind außer Kraft gesetzt. Sollen wir denn doch nicht lieber draußen warten und die Polizei rufen mich? Genau. Ja. Ich meine, was ist denn, wenn dieses Monster einen von uns anfällt? Ihr oh. könnt mich doch nicht mit diesem Untier alleine lassen. Nein, das, das, das, das, das, könnt ihr mir nicht antun. Also, ich geh da jetzt rein! Oh, wir gehen mit, Nanni! Glaubst du, wir lassen dich im Stich? Niemals! Vor, vor, vor, vor, Vorsicht, Mädchen! Ja, Vorsicht! Oh, oh, dieses Knurren! Oh, Nanni, Und der hat wirklich Dreckköpfe? Wenn ich es euch doch sage! Und riesige Reisszähne! ist wirklich fast das Herz stehen geblieben. Sie ist so mutig. Ja. ja, ja. Ich hätte mich vor Schreck bestimmt gar nicht mehr bewegen können. Ja, Was ist dieser Cerberus denn? Größer als jeder andere Hund, den ich bisher gesehen habe. Er ist mit einem Satz durch das offene Fenster gesprungen. Und wenn ich nicht so geistesgegenwärtig reagiert hätte... Oh Seht ihr dieses schreckliche Leuchten hinter dem Schlüsselloch? Sind das etwa seine Augen? Es sieht aus, als würden sie Funken sprühen. Was ist, wenn der Hund Feuer spucken kann? Kann doch sein. Immerhin kommt er ja direkt aus der Hölle. Ja, So sollen die nicht besser einen Feuerlöscher holen und den Schaum in den Schrank sprühen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Wir sollten diese Bestien nicht noch weiter anstacheln. Also Vielleicht wäre es doch besser, sie würden Verstärkung rufen. Euer Hand. Nein, nein, nein, nein. Wir müssen dieses Biest loswerden. Was, wenn einem von euch etwas zustößt? Das würde ich mir doch nie verzeihen. Es könnte doch auch sein, dass dieser Höllnruf nur in der Halloween-Nacht erscheint. Genau. Oder? Vielleicht ist der Spuk nach Mitternacht zu Ende. Ja. Bitte, Frau Lemanski, lassen Sie dieses Monster nicht aus dem Schrank. Genug. Ich schließe den Schrank jetzt auf. Ich stelle mich der Gefahr. Geht lieber ein Stück zurück, Mädchen. Eins, zwei, drei. Was ist denn das für ein Qualm? Ich, ich kann nichts mehr sehen. Ein Geist. Was schießt du von mir? Verschwinde! Lass mich in Ruhe. Das könnte dir so passen. Du wirst in Ruhe erst finden, wenn du gelernt hast, die Geister, die du riefst, zu respektieren. Was? Aber... Nein! Nein, geh weg! Jedes Mal, wenn ein Mensch uns verhöhnt, werden wir aus dem Tod nach dem um euch ungläubigen Wesen in Erinnerung zu rufen, dass ihr uns zu achten Aber habt. ich, ich, ich verhöhne euch nicht! Bestimmt nicht! Lüge nicht! Du hast uns gerufen und wir werden dich verfolgen, Bis du unsere Existenz anerkennst. Wir lassen uns nicht länger von dir verstanden. Ja, natürlich. Und bis du soweit bist, hilft der Mittag, ein ruheloser Geist auf diese Erde wandeln müssen. Hast du nicht verstanden? Verstehe, ich, ver ich verstehe. Na, dann ist es gut. Herunter mit dem Bettlachen! <lacht> Help me! Halloween, Frau Landy! Moment, Fisch! <lacht> Fish! Du warst das unter dem Laken? Ja. Aber, aber, Moment, nein, nein, also der, der weiße Nebel und, und diese Stimme. Tja, was ein Stimmverzerrer und eine kleine Rauchbombe doch alles bewirken können. Hab ich es mir doch gedacht, dass ihr dahinter steckt. Ja, ja. Nein, wegen Frau Hinterher weiß man immer mehr. Emma hat ganz schön das Hemd geschlottert. Das können Sie auch im Nachhinein nicht überspielen. Hm. Gib es zu, Mama. Du hast dich ganz schön erschreckt dass du mir so in den Rücken fällst, mein Kind, Mann! Ich hatte doch keine Ahnung. Das haben die Mädchen ganz alleine herausgefunden. – Was? – So mhm. ist es, Frau Lemanski. Und wir haben Cindy im letzten Moment mit einem Zweitschlüssel aus ihrem Schrank entführt. Mhm. Wir hätten niemals von ihrer Tochter verlangt, dass sie sich zwischen ihn und uns entscheiden muss. Aha. Ja, ich verstehe. Mhm. Ich habe mich bei dieser ganzen Geschichte wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Sinje, es tut mir leid, wirklich. Ich, ich hätte dich da nicht mit hineinziehen dürfen. Ist schon gut, Mama. Die anderen wissen sowieso längst, dass du in einem Gruselfilm mitspielen solltest. Und es tut uns wirklich leid, dass Sie die Rolle nicht bekommen haben, Frau Lemanski. Aber trotzdem hätte ich meinen Ärger wegen des geplatzten Engagements nicht an euch auslassen dürfen. Ich, ich war einfach enttäuscht. Ich war so enttäuscht. Mhm. Ich werde versuchen, mich in Ihrem Unterricht nicht mehr bei einer Unaufmerksamkeit erwischen zu lassen. Versprochen. Mhm. <lacht, Lacht ruhig. Euren Sport habe ich mir ausnahmsweise einmal selbst zuzuschreiben. Und die Vorlage dafür haben Sie uns geliefert. Gebe ich unumwunden zu. Das war eine dumme Idee von mir, euch einen Streich spielen zu wollen. Ich hätte wissen müssen, dass ihr mir in dieser Hinsicht haushoch überlegen seid. <lacht> eine steht auf jeden Fall fest. Das war seit langem die lustigste und spannendste Mitternachtsparty, die wir je hatten, oder? Ja. <lacht> ich habe mich euch gegenüber wirklich nicht vorbildlich benommen. Hm. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Hm. Ja, und Mama. Sie verzeihen uns dafür die kleine Spukinszenierung? Mhm. Aber es wäre mir sehr lieb, wenn Frau Theobald nichts von unserem gemeinsamen Erlebnis erfahren würde. Kein Sterbenswörtchen. Und ich habe von eurer Mitternachtsparty nicht das geringste mitbekommen. <lacht> Wie wäre es, wenn wir dann noch ein halbes Stündchen feiern? Der Schokoladenkuchen wartet auf dem Dachboden. Oh. Mama, dürfen wir? Geht ruhig. Aber treibt es nicht zu bunt. <lacht> <lacht> Ach, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder. Eins noch. Ja, ja Frau Lemanski? mit Cerberus, dem Höllenhund aus der griechischen Mythologie, mhm. werden wir uns in der nächsten Literaturstunde noch ausgiebig befassen. Da oh, sind oh, ja, wie schön. Das ist ja <lacht> wenn ich geboren schenk dir mein vertrauen auf mich kennst du bauen